Розділ 6. Американські боги. Крізь браму нашу НАТО різношерстий ходить, бо розчинили її настіж і покинули всі стражі. З над волги і зі степу прибуло татарського народу. Прибуло люду з Альп та затибетських за Тибетських Кряжів. Слов'яни, кельти, вікінги, малайці, скіфи тікають від старого світу бідності і неохоти. Летять за ними навздогін. Незнані боги міфи. Біжацькі пристрасті шкребуться у ворота. Свої пісні несе нам кожен з них. Вони дзвонять на нашому кордоні. І мови ті, якими чути їх. Цеглини в вежі Вавилону Томас Олдріч Ворота без вартових, 1882 рік. Щойно тінь катався на найбільшій каруселі світу. Чепився у орлоголового тигра. Аж ось червоні й білі вогні каруселі блимають і гаснуть. А він падає крізь океан зірок. Механічні вальси стихли. Ритмічні звуки, що їх змінило нагадували бій барабанів або шум хвиль, які розбиваються об берег далекого океану. Світили тільки зорі, але в їхньому холодному сяйві чітко промальовувалися усі деталі. Пальцями лівиці тінь відчував хутро, а до вони руки – пір'я. Звір під ним потягнувся і, прот... і потрюхикав далі. Добре так кататися, егеш, Голос звідки ззаду звучав одночасно в ухах і всередині голові. Тінь повільно обернувся. Він почувався ніби у сповільненій зйомці. Кадр розтягувався, поки він рухався. Кожна мить застигла. Так, зараз секундочку, я поміняю назву стиму, а то я забув. Амелитан. Частина шоста, чи вже у нас. Так. Йес. Yes. Кожна мить застигала, і кожен подих тривав безкінечність. У свідомості зринали несенітні образи. Він наче бачив світ крізь фасеткові комашині очі бабки, але кожна чарунка показувала щось інше, і він не здатен був поєднати те, що бачив, чи думав, що бачить. Водне ціло, що мало б сенс. Він дивився на пана Нансі, старого чорного чоловіка з тоненькими вусоками у картатому піджаку і канаркових рукавичках. Який високо над землею здіймався і опускався, верхи на леві з карусель. Водночас на тому ж місці бачив він яскравого шипастого павука розміром з коня, який, хизохизуючись, розглядав його згори, і очі його були смарагдові туманності. Тоді ж він бачив надзвичайно високого шестирукого чоловіка з темною шкірою, кольору тикового дерева в головному оборі і страусячого пір'я, обличчя вкрите червоним візерунком а під ним сердитий золотий лев, у гриву якого він вчепився однією парою рук. Бачив він і чорного хлопчика, одягненого в драньтя. Ліва нога розпухла, а на ній порпалися чорні мухи. І нарешті, за всіма цими опостастями, бачив тінь бронатого паучка, який ховався за багряним сухим листком. Тінь бачив їх усіх і знав, що були вони одне. «Якщо не закриєш піска, муха залетить, сказало все це розмаїття, яке було паном Нансі. Тінь закрив рота і відчув, як у нього пересохли в горлі. На пагорбі, за милю від них, стояв черев'яний чертог. Здовж морського берега їхні скакунили йшли і рисю, в напрямку чертога, нечутно торкаючись лапами та копитами сухого піску. Чорнобог пришпорив свого кентавра і потім поплескав його по людському плечу. «Це все несправді», – Гірко сказав він до, ти, до Тіні. «Все тільки у твоїй голові, і краще про це взагалі не думати». Тінь бачив старого, сивого переселенця Східної Європи із залізним зубом і в потертому дощовику. А ще він бачив тінь, яка стелилася по землі, чорнішу за темряву довкола них. Лише два ока світяться розжареними вугли... вуглинами. І бачив князя з довгим чорним волоссям і довгими чорними гусами. На руках і обличчя його кров, а на готу його вкривала тільки ведмеже шкура на плечах. Їхав він верхи на чотирнацькій хімері, на півлюдині на півзвір'ї, гуди і обличчя якої вкривали спіралі і вихвори, наколоті синім чорнилом. «Хто ти?» – запитав тінь. «Що ти?» Їхні скакуни ступали вздовж берега, хвилі ненастанно кидалися на нічний пляж і розбивались об берег. Середа спрямував свого вовка, популястого сірою чудовисько, із зеленими очима до Тіні. Тіні в тиро орел сахнувся від такого сусідства. Тіні довелося погладити його по загривку і заспокоїти лагідними словами. Хвіст твари не засмикався, ніби вони готувалися до атаки. Тіні вбачалося, що ще один вовк, бузнюк вовка середи, на мить порівнявся з ними і зник серед піщаних дюн. «Чи знаєш ти, хто я, Тіне?» – прогримів середа. Він гарцював на спині свого вовка, гордовито, гордовито здійнявши голову. Праве око його – металоблизь кавиці, лівий око тьмене. На ньому був плащ з просторем, як на рясі середньовічного ченця, каптором, який затінув обличчя. «Я пообіцяв тобі, що відкрию свої імена. Ось як мене звуть. Я той, що радіє битві. Я грім. Я вершник. І я – третєн народжений». Я одноок, і звуть мене Всевишнім, і Всемудрим. Я Грівнір, і я той, що у Капторі. І Всебатько я, і Гондлір я, і, Железнос, і, і, Железн, і Жезлоносець. У мене стільки мен, скільки є вітрів, і стільки прозвань, скільки є способів померти. Круки мої, Гугін і Мунін, Думка і Пам'ять. Вовки мої, Фрекі та Геррі, Шибенеця, моя Кобила. Двійко примарних воронів, немов прозорі обриси птахів, опустилися середі на плечі. Стромили дзьоби обаб'ять голови, аби скуштувати тями його, і знову відлетіли у світ. «У що я маю вірити?» – думав тінь. І відповідь зазвичала у ньому голосом, що вернувся з-під землі за рокотів. «Повір геть усьому!» «Одін?» – вітер зірвав ім'я із тінними губ. «Одін!» – шепнув середа. І гуркіт прибою оберег. Встелений черепами Не міг заглушити його шепоту Одін, мовив середа, і смакував він це імення Одін, голос, серед... голос середи Переможно лунав Від видного краю до краю Імення його З'їмалося і пророставо І сповнювало собою світ Ніби кров, що пульсувала у тіневих руках А потім, як це буває у снах Вони вже не мчали до далекого чертогу Вони просто були там А їхні скакуни стояли припнуті у стілах. Чартох був просторим, але дуже простим. Черв'яні стіни, критий соломою дах, посеред Чартоху падало вогнище, і дим виїдав тінне навіть очі. Нанція поскаржувався йому. Треба було зустрічатися не в його голові, а в моїй. У мене хоча б тепло. Ми у нього в голові? Можна й так сказати. Це Валас Його старий Чартох. Тінь. З полегшенням заважали, що Нансі знову був тільки старим чоловіком в канаркових рукавичках, хоч образи яких набувала його тінь, танцюючи, тримтячи і переміляючись у відблизках полум'я. Не завжди нагадували людські. Біля стін стояли дерев'яні лави, на яких розмістилося, може, десятеро. Вони трималися осторонь одне від одного. Строкати з серед якого були темношкіра, матрона, червоному сарі. Кілька пошартованих життям бізнесменів, ще якісь люди, що сиділи надто близько до вогнища, аби тінь міг їх розладити. — Де вони, га? — люто зашипаті середа на Нансі. — Де моя рать? Нас має бути більше, в десять разів більше. — Ти ж сам усіх запрошував, — та навпличивла на Нансі. — Я б на твоєму місці дививався, чого їх так багато. — Як думаєш, чи не варто для початку розповісти байку? — Навіть не думай. Не сказав би, що вони надто доброзличувано налаштовані. А байками чудово переманюють когось до себе. І скальда, що для них заспівав би, в тебе нема. Ніяких байок. Не зараз. Матиме час для байок. Пізніше. Але зачекай. Добре, добре. Ніяких байок. Тільки невеличкий розігрів. І пан ковзнув до вогнища з приязною усмішкою на устах. Я знаю, про що ви думаєте. Завів він. Ви думаєте, якого милого витворяє Кампе Анансі? Кампе Анансі. Чому Анансі виходить говорити до Нвас? Яких... Усе батько скликав сюди. І я, як і ви, прийшов? Ну я так собі думаю, що часом людям треба нагадувати про деякі речі. Я роздираюсь, коли я заходжу і що я бачу. Перше, про що я думаю, а де ж усі решта? А потім я подумав, що тільки те, що нас мало, а їх багато, що ми слабкі, вони сильні, не означає, що ми програли. Одного разу зустрічаю я тигра біля ставка. В тигра яйця більше, ніж у всіх, у всіх тварин, яких я коли-небудь бачив до того. А ще в тигра найміцніші кігті Ікла, довжелезний, як е, ножаки і гострущий як леза. І я кажу йому: братче кутири, ти йди поплавай, а я пригляну за твоїми яйцями. О, він так пишався своїми яйцями. Ну і влазить тигра до ставка і пливе, а я чіпля на себе його яйця, а йому залишаю мої мацюньки павучі яєчка. А потім знаєте, що я роблю? Тікаю геть швидко-швидко з усього духу. Я не зупинюся, поки не добіжу до наступного містечка, а там сидить старий макак. Виглядає жвавенько, старенький Анансі, каже мені старий макак, а я йому кажу знаєш, там за містом співають, і співають такої смішної пісні, що я ледь боки не порвав. Ось слухаю. Кажу я йому, а тоді йду. танок і співаю. Яйця тигра, ой ля-ля, на сніданок з'їв їх я. Непереможний я, ніби буран. І жити я буду тепер як султан. У тигра буду дуже смачненькі мудя, І з'їв їх з сьогодні дніво Яйця тигра, ой-ля-ля, На сніданок з'їв їх я. І старий макак рже, Як коняк хапається за боки, І його аж підкидає. Він топотить тоді, починає підспівувати. Ай, яйця тигра, ой-ля-ля, На сніданок з'їв їх я. Клацей пальцями крутиться навколо себе і каже, Така гарна пісня? Каже, піду заспіває її моїм друзям. Іди, іди, кажу я. І вирушаю назад до ставка. А тим часом тигр біля ставка кидається туди-сюди. А його хвіст метляється з боку в бік. І вуха, і шерст на загривку стоять старчака. І тигра клася своїми страшнішими зубами і ножаками. В бік кожної комашинки, яка засмілилась потрапити йому на очі. А його очіця гарять помаранчевим вогнем. Він злий і страшний, і величезний. Але між його ніг... Бовтаються манюсінькі яєчка, найменшенькі і найпоморщені чорненькі яєчка, які ви колись бачили. Чуєш, анансі каже мені тигр, ти мав би охороняти мої яйця, поки я купалась. Але коли я вибрався зі ставка, на березі не було нічого, крім оцих чорних, скрючених, невартих і щербатого щелега павучих яєць, які оце зараз в мене між ногами. Ну я йому й кажу, я старався з усіх сил, але потім сюди прийшли мавпи, прийшли і твої яйця до крихточки. А коли я намагався їх відігнати, вони ще й мої рідненькі яєчка відірвали. А я осоромлений. Утік геть. Ти брехун на нанці, каже мені тигр. Я жиру твою печінку. Але потім він чує, як мав вте йдуть до ставка. Десяток радісних макак, вони підстрибують, клацають пальцями і на всю галянку вилають. «Яйця тигра, оля-ля, на з'їв їх я. Не переможний я, ніби баран. Я жити я буду я тепер як султан. Господи. І з'їв їх сьогодні, бо я. Яйця тигра ой ляля -ля. на сніданок з'їв я. І тигр завиває, тигр речить, тигр гарчить і кидається в ліс, щоб спіймати макак. А макаки пищать, верещать і ховаються в кронах найвищих дерев. А я чухую свої гарненькі новенькі величезні яйця і розумію, що вони дуже приємно висять собі між моїх кислявих ніг. Іду йду собі додому, а тигр і по сей день продовжує ганятися за макаками. Тому пам'ятаємо те. Що ти, «Що ти невеликий не означає, що ти слабкий!» Нансі усміхнувся, скилив голову у поклоні, розставивши руки, приймаючи описки, і сміх на свою адресу, ніби щось звичне, а тоді повернувся на місце туди, де стоять Тінь і Чорнобог. «Я ж сказав, жодних історій!» Зашипів Середа. «І ти називаєш це історію?» – перехнув Нансі. «Я ще навіть гору не прочистив. Просто розігрів їх для тебе. А тепер іди і відсмали!» Середа ступив вперед, так, що бог не ще добре освітлювало його, височенного старигана зі сканим оком у старому пальті Армані. А ось він стояв, дивився на людей, що сиділи на дерев'яних лавах перед ним, і дуже довго не казав нічого. Тінь повірити не міг, що хтось може почуватися впевненим, наскільки затягнувши мовчанку, і тоді Середок заговорив: Ви мене знаєте, почав він, ви всі знаєте мене. Небагато з вас мають підстави любити мене, але я цього й не прошу. Любите ви мене, чи ви мене, не... чи ви мене знаєте? Любите ви мене чи ні, ви мене знаєте. Злав, почулися шурхіти перешіптування. Я тут довше, ніж більшість із вас. Як і більшість із вас, я гадав, що ми зможемо перебитися на тому, що вже маємо. Так ми мали недостатньо для щастя, але достатньо, щоб вижити. Але тепер це не так. Насувається буря, і це не наша крок справа. На мить він замов. Ступив крок уперед і склав руки на грудях. Пливучи до Америки, люди привозили нас із собою. Вони привезли мене: Локі, і Тора, Анансі і Богалева, леприконів, і клуриконів, і Банші, Куберу, і пані Заметіль, і Астракту. І провели вони нас. Ми прибули сюди в їхніх думках. Ми прижилися тут, ми мандрували з поселенцями до нових заокеанських земель. І цих земель було багато. Скоро люди покинули нас і згадували тільки як створіння зі Старого світу. Ніби ми не супроводжували їх до нових горизонтів. Ті, хто справді вірив у нас, відійшли чи не звірились. А ми залишилися. Розгублені, злякані, неприкаяні, ми залишились перебиватися на злидених крихтах. Поклоніння і обожнювання, які тільки могли знайти. Перебиватися, ледве зводячи кінці з кінцями. Отже, ми живемо, прибульці і мимохідь, нас виштовхнули на край реальності, де нікому не цікаво стежити за нами. Ми мусимо змиритися з тим, що майже ні на що не маємо впливу. Ми полюємо на них, обшахровуємо їх і тим живемо. Ми роздягаємося за гроші і продаємо наші тіла, і напиваємося в дим. Ми заливаємо бензин до баків і крадемо, і обманюємо. Ми прилазимо у найдрібніші шпаринки – ми пронишкли на самому дні. Старі боги в цій безбожній стороні. Середа знову замовк. Його важкий та водночас урочистий погляд ковзав по, слу... по слухачах. Втім, вони поверталися цей е... погляд неврозврошено. З лицями ніби застигли маски. Середа прокашлявся і смачно плюнув у вогонь. Язики полум'я е... здійнялися і освітлювали всі Закладки чаротого. Ні. Що так сон капець? У всіх нас було безліч можливості на власні очі пересвідчитися в тому, що на американському дереві віри виросли нові боги. Боги кредитних карток і швидкісних трас, інтернету і телефонних мереж, і радіо, і лікарень, і телевізори, боги пластику, електронної пошти і неону. Годовиті боги, товсті і недоумкуваті. Роздуті від відчуття, власне, невесни і, незам... і незамітності. Вони знають про нас, бояться нас і ненавидять нас. Якщо ви думаєте, що це не так, ви себе дурите. Як тільки випаде нагода, вони зметуть на нас з лиця землі. Нам час об'єднатися, нам час діяти. Літня жінка у червоному сарі ступила на світло. Між її брів виблискував темно-синій камінчик. «То ти скликати нас, щоб слухати це без густя? спитала вона і прихнула здивовано та розготовано. «Так, я скликав вас, середа насупився. Але це не без гусьдя, мамі Джі. Глуст у моїх словах може розглядіти навіть немовля. То я, по-твоєму, немовля?» Вона насварилася на нього пальцем. «У Калігаті, де я мешкав раніше, я постаріла ще до того, як тебе вимріяли, дурню. І це я не мовля? Що ж, нехай я буду не мовляв, тому що у твоїх несинітницях немає ікрпини здорового гузду. І знову тінь побачить два образи зморшкуватого, сердитого насупленого стара, а за нею небагато більша фігура нагої жінки зі шкірою чорною, мов нова шкіряна куртка. Тільки губи і язик червоні, ніби вкриті кров'ю. Її шию оперізувало намисто з черепів, у кожній з тисячі рук, ніж або меч, або стяті голови. Я не назвати тебе, немовля, мама джі, але здається, очевидним. Єдина очевидна річ тут, перебила стара, вказавши на середу. І за нею, і крізь неї, і над нею червоний палець із гострим кіхтем відізвався на її рух, і також уткнувся в нього це твоя манія величі. Ми здавно мирно живемо на цій землі, справді комусь з нас ведеться ліпше, комусь гірше. «Мені ведеться добре. Там, в Індії, мої інкарнації живеться краще, ніж мені. Але я не заперечу. Я не заздрісна. Я бачив, як нові боги здіймаються на вершини, і я бачив, як вони падають у прілу». Стара опустила руку. Тінь спостерігав, як інші кидають на неї погляди, з повагою, захопленням, збентеженням. «Ще вчора тут поклонялися залізницям, а сьогодні залізні боги – там само, де і мисливці за смарагдами, в забутті». «До чого ти ведеш, мамо Джі?» – нетерпляча мови середа. «До чого я веду?» – Ністри, мама Джі роздувалися. Кутики рота опустились. «Що ж, очевидно, я тільки немовля, та на мій погляд наше діло чекати. Не робити нічого, звідки нам знати, чи хочуть вони заподіяти нам лихо. Коли вони прийдуть за тобою серед ночі, схоплять тебе і прикінчать, ти теж будеш казати, що наше діло чекати». Все її обличчя, губині з брови виражало зверхнє заду... зачудування. Якщо вони спробують, то переконаються, що мене складно знайти, а ще складніше прикінчити. Опацькувати молодик на лавці позад маме Джі прокашлявся, щоб привернути увагу, тоді гучно заговорив. «Усе, батько, в моїх людей справи йду добре. Ми задоволені тим, що в нас є. Якщо ця твоя війна обернеться про нас, ми втратимо все». Коли Серда заговорив, язики вогнища знову здійнялися і освітили обличчя присутніх. «Ви вже втратили все» я пропоную вам шанс забрати хоч дещо назад. «Я в це не вірю, думав Тінь. «Я нічого з цього не вірю. Може мені досі 15?» «Мама досі жива?» «І я ще не, з... не зустрів Лору?» «А все, що зі мною трапилося потім – просто дуже правдоподібний сон». «Але в це він теж не вірив, не повірю. Все, чому ми можемо вірити – це наше відчуття. Саме завдяки їх ми сприймаємо світ». Саме завдяки їм ми сприймаємо світ. Завдяки зору, завдяки дотику, завдяки пам'яті. Якщо і вони нам брешуть, то нічому немає віри. Та навіть якщо ми не віримо, ми все одно не можемо обрати кружного шляху і обійти те, що наші відчуття нам показують. Ні, дорогою відчуттів... Ні, дороги відчуттів ми повинні пройти до кінця. Вогонь згас і тембряво огонував Валаск'яльф. Одінів чертог. І що тепер? Прошептів тінь. Тепер в нан. В Нанці. Ми повернемося до зали з каруселею. І старий добрий однокий виставить нам усім гарненький обід. Суни рошики в кілька кишенюк. По цьому я пару немовляток. І ніхто більше не буде згадувати слова на букву «Б». Слова на букву «Б»? Боги, хлопче, де ти волочився, коли роздавали мізки? «Хтось розказував історію про те, як вкрав тигрячі яйця?» І я спинився послухати, чим вона закінчилась. Нанці захихотів, а Тінь продовжив. «То вони ні до чого не домовились? Ніхто ж ні на що не погодився?» «О, він працює над ними, без поспіху. Буду робляти їх по-одненькому. Зрештою вони прибіжать до нього». Тінь відчув, що звідки, е, що звідки здме вітер». Хуйовдить його, волосся, торкається щік, тягне за собою. Я буду покорювати поки. Е -е вони стояли в залі з найбільшою каруселью світу і слухали імператорський вальс. В іншому кінці приміщення, під стіною завішеною дерев'яними карусельними кониками, середа розмовляв з групою людей на вигляд туристів. Їх було десь стільки ж, скільки слухачів у чертогах середи. «За мною! За мною!» – погукав серда і повів їх до єдиного виходу, оформленого, як розявлена паща велетенської потвори з гострим з зубиськами, готовий, готовий роз, е, розшматувати всіх на клаптики. Він танцював між ним, між них ніби політик, вмовляв, Відбадьорював, обнадіював, усміхався, тактовно заперечував, заспокоював. «Це справді трапилось?» – запитав Тінь. «Що трапилось, юний па пане Тями Аніграма?» – перепитав Нанці. «Чертоги, вогонь, яйця тигра, катання на каруселі. Дурню, на каруселі не можна кататися. Ти що, не бачив напис? Тепер закри хліборізку. Паща потвори вела до органної... Зали, і Тінь запитав себе, чи не йшли вони цієї дороги раніше. Вдруге, зрештою, зала була не менш химерною на вигляд. Серда повів їх до найближчого виходу. До гори сходами повз фігури чотирьох вершників апокаліпсису натуральну величину, які звисали зі стелі. Тінь і Нансі чимчикували позаду. Вони покинули, вони покинули дім на скелі. Минули магазинчики з сувенірами і попрямували до паркінгу. Шкода, що ми так рано звідси їдемо, зітхнув Нансі. Я трохи сподіваюся побачити найбільший механічний оркестр на світі. Я бачив, озвався Чорток. Ви чортов, чорнобог? Такоє. Чорнобог, коротше, такий по слав'янський бог тут в цій книжці. І він розмовляє на суржібрі. Ну, типа, в нього ці російські такое. Хорошо! Що читає по-дерев'янськи? Чого? Я схожий почитися на, ч... на Дерев'янського чи що? І <свист> ми дійшли до таймскіпу. Ну тобто рисочка між розділами. Розділ. Мене трішки схоже. <свист> О нього, дякую. Не знаю чи це комплімент, чи це навпаки. Антикомплімент. Ресторан розмістився у просторі прямокутній будівлі при дорозі кілометрів на 10, північніше від дому на скелі. Середа сказав кожному з присутніх, що вечеря за його рахунок і що він потурбувався доїзд для тих, у кого не було власного транспорту. Тінь замислився про те, як вони дісталися дому на скелі без власних транспортних засобів, і як вони збираються вирушити далі, але нічого не сказав. Мовчання виглядало наймудрішим рішенням. Ну, от я не читав у його машину набилися гості середи яких він мав відвести до ресторану. Жінка в червоному сарі сіла на переднє сидіння поруч з ним. Заду розташувалися двоє, химерний на вигляд молодик, ім'я якого Тінь не розчував, але здавалося, то було щось схоже на Елвіс. І інший у темному костюмі його Тінь не запам'ятав. Тінь стояв поруч із цим чоловіком біля машини. Він відчиняв йому двері, зачиняв їх за ним, але не міг згадати про нього нічорізненько. Він обернувся з водійського сидіння і став дивитися на чоловіка уважно, занотовуючи в пам'яті обличчя, волосся, одяг, аж поки не впевнився, що при наступній зустрічі він цього чоловіка впізнає. Одначе, відвернувся, і завівши машину, він виявив, що незнайомець висковзнув із його свідомості, залишивши по собі тільки ауру багатства. «Я втомився», – думав тінь. Він глянув праворуч і зловив погляд індійської жінки. Зауважив делікатне срібнене мисто з черепів довкола її шиї та, та амулет на зап'ясті з переплетених рук і голів, які з кожним її рухом подзенькували, ніби дзвіночки. У неї на чолі був темно-синій камінчик, від неї пахло прянощами, кардамоном, мускатним горіхом і квітами. Її чорне волосся було помережена св... сивиною, ніби сіллю. Вона всміхнулася, коли зауважувала його погляд. Називає мене Мама Джі. Мене звуть Тінь. Мамо Джі». «Ну, вельми, шановний тінь, то розкажи мені, якої ти думки про наміри твого роботодавця?» Тінь сповільнився, щоб пропустити чорну вантажівку, з-під коліс якої на них вилився цілий фонтан грязюки. «Я не ставлю запитань, а він не говорить про це». Якщо поцікавишся моєю думкою, то я скажу, що він мріє про останню битву. Хоче відійти осяїни слави, ось які в нього наміри. А ми або досить старі, або досить дурні, щоб хтось таки відгукнувся на його клич. Запитувати не моя робота, мамо джі. Салон машини заповнив її дзвінки сміх. Чоловік на задньому сидінні – не химерний юнак, інший щось казав, тінь відповів йому але не минулої хвилини, як ні швидше з'їв би свого капелюха, ніж згадав, про що вони говорили. Химерний юнак нічого не казав. Просто ні з того, ні з сього став гудіти. Звук був глибоким, мелодійним, низьким. Від нього салон машини вібрував, зищав і деренчав. Химерний юнак був середнього зросту і дивної статури. Раніше чув про чоловіків із грудьми. немов барило. Але ніколи не бачив когось, хто втілював би цю метафору. Тосмудовика був як барило, ноги, як колоди, руки як свинячі стегна, а пальці з плескими квадратними нігтями нагадували сердельки. На ньому була чорна парка з каптуром, кілька светрів, штани з грубого руб... руб... полотна і зовсім невідповідні до погоди і решти одягу. Білі кросівки, що розміром і формою радше скидалися на взуттєві коробки. «Потужне гудіння», – заважив тінь з водійського сидіння. «Вибачте», – збентежився химерний молодик з глибоким голосом і припинив гудіти. «Ні, ні, не замикайте, Мені сподобалось». Химерний молодик завагався, тоді знову загудів таким самим глибоким, звичним голосом, як і раніше. Цього разу в годині чулося слово «там-там-там». «Мигикав він». Так низько, що аж дрижджали вікна. Там, там, там, там, там, там, там. Різдвяні гірлянди блимали на карнизах кожнісінької будівлі, повз яку вони проїжджали. В одних вікнах мерехтіли скомні золотисті вогники. Інші будинки були прикрашені гігантськими сніговиками, ведмедиками і різнокольоровими зірками. Тін під'їхав до входу в ресторан і висадив пасажирів біля головного входу. Тоді повернувся до машини. Він хотів лишити її подалі, щоб трохи пройтися до ресторану наодинці і прочистити голову на холоді. Запаркувався поряд з чорною вантажівкою. Подумав, чи це буває не та сама, яку він обігнав раніше? Замкнув дері і став біля машини. Його подих парував. Тінь уявляв, як у ресторані середа розсаджує своїх гостей довкола великого столу, налагоджує зв'язки. Відомов про те, чи і справді віз, і віз сьогодні Калі напередодні на передньому сидінні. Питав себе, хто ж їхав на задньому. Братіш, підкурійте не буде? запитав хтось. Тінь подумав, що міг десь чути цей голос. Він повернувся, щоб вибачитися, і сказати ні, але отримав прикладом пістолета по сконі і почав падати. Спробував виставити руку, щоб пом'якшити падіння. У рота йому запхнули щось м'яке щоб не наробив галасу і замотали скотчем. Легкі, треновані руки різника. Чи зараз буде патрати корку? Чи патрати? Чін намагався бодай скрикнути, попередити середу. Попередити хоч когось, але ні на що, крім пригушеного стогону, не спромігся. Здобач у середині, ви на місцях? Звернувся до когось напівзнайомий голос. Йому відповів по радіо. Слова було складно розчути через потріскування. Добре, заходимо і оточуємо. А що робити з цим вайлом? Запитав інший голос. Запакуйте і відвезіть звідси. Відповів перший. На голову тіні вдягнули якийсь мішок, перев'язали скотчем руку і ноги, закинули в кузо вантажівки і повезли геть. Тайм-скіп. Як вам розгортається сюжетик? Мої єдині два глядачі. Або єдині, хто слухає, це... Салідна? Ну це вже трошечки, якби третина має... Ну ладно, третина, на, пі... на піздвіньках. Тут всього 700 сторінок. Десь. Геть. 693. Окей, можу пере... пересказати, поки я покурюю. Короче, Тінь — це головний герой. Е -е... Він був в Тюрязі. За те, що він щось там створив, своє, ну, ну, заради своєї дружини він якусь зробив хуйню. Його посадили на 6 років і повинні був випустити за свою гарну поведінку через 3 роки. Він, тіпа, чи з кимось побився, чи когось там, ну, побив жорстко, чи що. Потім, е після того, як він почав виходити, йому казали, що, тіпа, щось, ну, тіпа, краще б ти залишився, щось погано, тіпа, гряде, гряде буря якась. Ну окей, він повинен був виходити через два дні. Йому дзвонять, ну типу, визивають до головного, кажуть, ваша жінка померла. А він, типу, любив дуже свою жінку, і вони з нею постійно переписувалися, там, дзвонив за нагоди, і так далі. І потім він їде. Їде на її похорон. Ну, типу, його випустили вже, все окей. Їде він на похорон. Е летить в літаку, і з'являється оцей Середа. Ну, який давить зараз його. І починає всякі фокуси магічні робити. Він починає від нього типу, сьобуватися. типу, вийшов з літака на тому місці. І побачив, наче що він поїх, полетів далі. Як тут він знову з'являється через якийсь там час знову. Хоча ну, в туалеті. Він пішов попасті. І то йому запропонував роботу, типу, бути його аля Робити все типу він каже що я битися не буду там так далі ну, тільки захищаючи там ну максимум захищати типу, він каже що не потрібно буде битися і далі вони він каже що не знаю і так далі типу мені потрібен час мені потрібно як мінімум поховати тіпа, дружину і так далі приїжджає він короче на кладовище до своєї дружини е бачить свою дружину вона тіпа, дуже бліда і приходить е ну, в нього Після завершення тюряги в нього був друг. І в цього другу він працював в нього там в якомусь тренувальному залі, типу бокс... тренером по боксу чи що. І у цього друга була жінка, ну тобто вони як друзя... друзі сім'ї були. Приходиться жінка його друга і просто хракає е... тупо, в обличчя мертвій людині, оцій його дружині. Він не поняв, що за прикол, потім йде там типу з нею і каже, що це за прикол. Каже, що це тіпа, за непавага? Ну, типу, на що ти плюнула э, дружині моїм. Він каже, а ти. Тобі що ніхто не сказав? Типу, що вона э, їхала назад, вона їхала, тіпа, з моїм чоловіком. Вони разом їхали. Він думав, що. Ну, до цього й тому -то казали, що він розбився разом з нею, типу, його друг. І. Э, подумав, що вони напилися, тіпа, і там готували вечерку для нього. І, коротше, розбилися. А виходить ви, так, вона каже, що вона е, померла з ротом е, як там, в роті з його членом, типу. Е, і на цьому, типу, закінчується. Потім вони там щось е, ще говорили, говорили, далі він поїхав. І потім е, він думає, ладно, звалювати вже, потрібно там буде щось доробити. І вночі до нього він вже з середою приймає роботу, каже йому, типу, що окей, я там готовий на такі, то такі, то ставочки і там 500 поки що потім через півроку по тисячі баксів типа за зміну ну за один день той каже окей без проблем і далі в цю, в всю ніч приходить до нього дружина ну типу мертва тобто ну вона мертва вона холодна в неї бля зрота як він каже запах нафталіна ну типа, чи чого е, не нафталіна то е, чим оброблюють ті оля і він вахує, типу, не розуміє, що за прикол, чи йому це сниться, чи що. І вона каже, що ти, типу, не зв'язуєшся з ним. Ну, типу, я намагаюся тебе типу, зберегти. І вони починають спілкуватися. Типу, що за хуйня? Типу, чи це правда, ти що, там, загинула в що нам роті, і так далі. Вона починає розповідати, що так. Е, поки тебе не було, через рік мене було дуже складно. І цей чувак був єдиний, хто мене розумів, він мене там щось пригладив. І ось ми. Два роки, типу, зустрічався. Ми знаємо, що ти, типу, вийдеш. І ось уже останній раз ми, типу, готувалися до вечірки. Типу, я напилася, він був трезвий. Ми їхали разом. І я вирішила, так сказати, зробити останній, типу, в цьому романтичному романі, типу, останній крок. Вирішила вирішили йому зробити, типу, прощальний мінет. Коротше, вона робить йому прощальний мінет і рукою переключає ну плечем переключає передачу і вони через це він намагається відштовхнути і виїжджає на 2 секунди на на зустрічну полосу і, і вони помирають таким чином ну типу їх там збиває інша машина і вони типу помирають вона каже що ми вже вирішили ну типу а він ну вахує типу і каже блять піздец що за хуйня типу блять я тебе там кохав ти репири і так далі, ну він ти типу, повахує, він до сих пір не розуміє. І. і. і каже, що в пізду. Її синою. А, його ще е, зневувачувала її мати за те, що вона померла, блять. Я такий вахує бо я думаю, да за те, що померла за те, що вона робила мініт під час е, руху вождіння, типа під час вождіння машини. Думаю, класно Типу, що це все через нього, що вона загинула. І далі е, він каже: Окей, в цьому середі. Типу, давай ліваємо раніше, їбав, хай самі розбираються з цими всіми приколами, і його її мати буде тільки рада, блять. І вони лівають. Потім вони грабують е, там махінацією чином, ну, типу на діло йдуть грабувати банк. Типу, вони його пограбували. Ну, там не прям грабіжка в банку, там чисто вночі вони біля банкомати стояли, казали, що вони з інспекції, що це середа з інспекції, і всі йому гроші посадавали, Типу, щоб він там пізніше їх закинув. Далі вони зібрали гроші, і вони поїхали це, типу, в Діснейленд, а Діснейленд це, як там, в цьому Діснейленді, там, типу, точка не збору, а типу, точка живлення, енергії, типу. І вони там зустрічаються з цими всіми. І, так ми зараз розуміємо, що це, ну, тому що це американський боги, книжка називається, що це боги. Що, типу, оцей, ну... До цього вони ще заїхали до цього Чорнобога, він теж не хотів. Він пройбав шашки раз, потім виграв. А коли вони грали, типу, Чорнобог не хотів з ними їхати. Казав, що ти довбойоп, типу, у цьому середі. І вони заклалися, типу, на шахи. Або Чорнобог раніше, типу, там кувалдою розхуярював черепи блять, бикам. Ну, типу, таким як чином їх вбивав на фермі. І, типу, вони заклалися на шашки, що якщо він програє, тінь якщо програє. То він, то він йому дасть один раз ударити по голові кувалдою. І першу партію тінь програв і каже, типу, вони там почали, повинні були черрити вже скорити. Він каже, давай довго. Типу, ну, все, все одно, типу, ти, е, ти каже, який сенс? Типу, ну, я ж тобі дам один удар, а ти вже такий, типу, доволі старенький, що не факт, що ти мене зможеш одного, одного удару вбити. Типу. Ну, той каже, Окей. Він починає другу гру грати. І потім програє Чер Чернобог. а якщо він програє, то Чорнобог їде з ними разом, на цю Суджусу. І між цими ще м після того, як вони там вкрали банк, чи до того, е там якийсь молодий оцей бог, тіпа, по -по цей, вкрав цього тінь і казав розповісти, що тіпа, він знає з середи, і ти кажеш, що ніхуя не знає, я тільки блядь, найнявся. Типу, він мені взагалі про нічого не, не каже, навіть їм мені не казав. Ти каже, окей, типу, і ну, викинув, можна сказати, що його. Далі вони оце поїхали в Діснейленд збиратися з іншими, як ми зрозуміли, багами. Там була сама Маджі, це Калі, е, як ми зрозуміли, що цей Середа – це Одін. Типу, Зев з Грім і так далі. Ну, типу, головний бог – це батько. І є ще якийсь ананси і хуй помишо, типу, якісь Локи, як ми розуміємо, тут теж є. Ну, Чорнобог — це славянський бог, в нього там ще є Білобог, але я хуй знаю, де він, він пропав. Ну, і ми зараз на цьому місці. Це так, короткий переказ 178 сторінок. Ну, а як тут боги з'явився, типу, вони всі емігрували разом з людьми, тому що люди їх згадують, і вони там, типу, емігрують разом з ними. <свят> ну, що я плюс-мінус в порядку намагався розповісти, то розповів, щоб так було в цілому зрозуміло, що відбувається в цій книжці. Тому зараз ще хвилинку перепочину і будемо далі читати. Бачи, трошки так от, трошки підкумарюю. Мені цікаво, ну, взагалі ми читаємо по розділу за цей. Якщо тобі прям буде цікаво більш точно, в мене є записи, записи етерів там, де я читав. Вони ще всі доступні. То можна зайти там є. Ну, вони підписані американські боги перша, друга, третя, четверта, п'ята. І можна подивитися. О, тут залишилось нам скільки сторінок. Одинадцять сторінок нам залишилося. Добре, якраз ми дочитаємо, я піду відпочивати, бо щось я реально якийсь закумарений сьогодні від цього охоєнних снів. Ну що. Тінь замкнули у крихінній кімнатчині, без вікон. Там були пластиковий стілець, легкий складний столик та відро з кришкою, куди тінь міг справляти потребу. Також на підлозі лежав жовтий карімат, залед... ледве метр вісімдесят довжиною, і тонке прокривальце з, з давно засохлою коричневою плямою по центру. Тінь не міг розібрати, була це кров, лайно чи рештки їжі, та й не горів бажанням приглядатися стевою була металева решітка, з якою світила гола лампочка, але вимикача ніде не було видно. Лампочка гріла весь час. З в боку двері не мали ручки. Він згороднів. Найперше, що він зробив після того, як його заштовхали в кімнату, зірвали скотч з його литок, зап'ястки вірвота та залишили самого, обійшов в кімнату ретельно її огляну. Простукав стіни, ті глухо віддавали металом. На грі була невелика загратована витяжка. Двері не піддавалися. З надлівої брови сочилася кров, Голова боліла. Тінь простукав підлогу. Голий метал, такий самий, як на стінах. Зняв кришку з відра, відлив і закрив її знову. Його годинник показував, що від нальоту на ресторан минуло всього 4 години. Гаманця не було, але йому залишили монети. Тінь сів на стілець поряд із картярським столиком. Столик вкривало зелене сукно. Все в, е, все, все в сигаретних підпалках. Тім почав відточувати фокус із монетами. Здавалося, що він їх запускає через стіл з однієї руки в іншу. А тоді взяв два четвертаки і спробував повторити безгозний трюк. Один четвертак він заховав у правій лодоні долоні. Інший залишив на виду між казівними великими пальцями лівої. Потім він вдав, ніби бере монету з лівої, насправді зіштовхуючи її назад в долоню, і відкрив правий кулак, показуючи його четвертака що там був із самого початку. початку. Маніпуляції з монетами допомагали тіні зосередитися, Фокуси не вдавалося, коли він сердився чи був засмучений. Тож коли він тренувався показувати фокус, хай навіть такий, що не здивує абсолютно нікого, адже ілюзія, ніби він перекладає четвертак з однієї руки в іншу, вимагала значного зусилля і вміння, тоді, як просто прикласти можна взагалі про це не думаючи, він заспокоювався та позбувався страху і бентеги. Наступний його фокус був іще бізгуздішим. Перетворення однієї монетки в іншу, але з використанням двох однакових четвертаків. По ходу фокуса він показував та ховав кожен четвертак по черзі. Спочатку одна монетка була на виду, затиснута між вказівним і середнім пальцями а інший він тримав захованою горизонтально за вигином великого. Він підняв руку до обличчя і дмухнув у кулак, при цьому опустив видимий четвертак у долоню і затис у класичній позиції, а на його місце витягнув двома пальцями інший. Виглядав так, ніби підносив руку до рота, дмухав на неї і опускав її. Весь цей час тримаючи на показ... та показуючи один і той самий четвертак. Кінь повторював цей фокус знову і знову. Зараз, секундочку, мені треба доручити посилку, щось не хочеться доручатися. А, вже додано, блять, що не тупить. Окей. Цікаво, чи збираються його вбити, задумався він, і рука здригнулася тричечки. Але достатньо, щоб один четвертак впав з його пальців і покотився по зеленому сукну з підпаленими, яким був отягнутий столик. І тоді тінь зрозумів, що не може більше відволікатися на фокуси. Він заховав четвертаки у кишеню. Дістав срібний доляр з профілем свободи, що дала йому о північна зоря. Міцно стис його в кулації і став чекати. Тайм-скіп. Коли його годинник показував третю ранку, вони повернулися і почали допит. Двоє з прилизаним чорним волоссям. Вибачаюся, в'їбав в, в астрохі. Ем, двоє спривизаних чорним волоссям у темних костюмах і лакованих чорних туфлях, точно як секретні агенти. Один мав квадратну щелепу, розкішне волосся, широкі плечі. Напевно, він грав у, у регбі з шкільну команді, за шкільну команду і обризані нігті. Інший був із зависинами, носивкоглі окуляри, срібній оправі та акуратний манікюр. Вони виглядали абсолютно не схожими, але тінь не міг не підозрювати, що на якомусь рівні Клітинному вони однаковісінькі, вони стали обабіч столика і виразно подивилися на нього. Як давно ви працюєте на Карго, шановний? спитав один із них. Не розуміє прощав, відповів кінь. Він називає себе середою, грімном, все батьком, старий. Вас і з ним бачили. Я працюю у нього третій день. Не кажіть нам неправди, сказав агент в окулярах. Добре, не буду, але сьогодні все одно третій день. Широкопечен нахилився, стисніли вухо двома пальцями і відкрив. Біль був неймовірний. Ми попереджали, шановний, що не слід казати нам неправди. З ніжним докором сказав він і відпустив. У кожного з агентів було видно кабру під піджаком. Тінь вирішив не давати здачі. Він уявив, що знову в тюрмі. Сиди тихенько, повторював собі. Кажи їм тільки те, що вони і так знають. Нічого не запитуй. Ви знаєтеся з небезпечними людьми і можете сильно прислужити цій країні, якщо дасте свідчення. Агент в окулярах Лагідно всміхнувся, ніби хтось ще сказав, Ніби хтось... Ніби хотів ще сказати. «Слухай мене, я хороший коп». «Зрозуміло», – відповів Тінь. «А якщо ви не хочете нам допомагати», – втрутився інший, з квадратною щелепою. «Ми вам покажемо, якими ми буваємо, коли нас не радують». Він знову нахилився до Тіні і вдарив його кулаком у живіт. «Це були не тортури», – подумав Тінь. «Просто знак оклику у фразі, а я поганий коп». Тінь знудило від болю. Я хочу вас порадувати, промовив він, як тільки зміг заговорити. Ми всього лише пропонуємо співпрацю, шановний. А чи можу я запитати? Тінь затнувся, бо згадав, нічого не запитую. Але було вже пізно, слова прозвучали. Чи можеш запитати, з ким мені доведеться співпрацювати? Хочете, щоб ми назвалися? здивувався широкоплечі. Ви, певне, не сповна розуму. Ні, він має рацію. Йому, можливо, легше буде до нас звертатися, промовив агент в окулярах, а тоді поглянув на тін і усміхнувся на всі 32. Як у рекламі Доброго вечора. Приємно з вами познайомитися. Моє прізвище – Камінь, а мого колегу звати пан Дуб. Взагалі-то мене цікавить, з якої ви установи ЦРУ, ФБР? Ох, шановний, – похитав голови Камінь. Якби ж це було так просто. В наші часі вже не буває так просто. Не так просто, розумієте? Державні установи, недержавні установи, третій сектор, – сумно сказав Дуб. Тепер уже все перемішалося. Але я можу вас запевнити. Камінь показав. Чергову широченну посміху, що ви співпрацюватимете з направду, хорошими людьми. Ви голодні? Ось вам подарунок. Він дістав із внутрішньої кишені піджака снікерс. Дякую, сказав тінь. Розпакував шоколадку і з'їв. Я думаю, ви не проти було б чимось запити кави пива, води, будь ласка, попросив тінь. Камінь підійшов до дверей і постукав. Двері причинилися. Камінь що сказав охоренцеві. Той кивнув і повернувся за хвилину, тримаючи в руках пластикову скляночку з холодною водою. «ЦРУ», – мовив дуб. І сумливо похитав головою. «Ще ті придурки!» «Гей, каменюко! А ти чув новий анекдот про них?» «Та слухай, як можу довести, що ЦРУ не було причетно до вивства Кіннеді?» «Не знаю», – сказав Камінь. «Як це взагалі можна довести? Його все-таки вбили, чи не так?» Обидва засміялися. «Вам уже краще, шановний?» – запитав камінь. «Певно, що так. Чому б тоді вам не розповісти, що сталося того вечора?» «Всякі туристичні штучки. Ходили на екскурсію вдома на скелі. Вибралися повечеряти, решту ви знаєте». Камінь тяжко зітхнув. Дуб похитав головою, ніби розчаровано, і вдарив носаком черевика по потійнимому коліну. Біль був нестерпний. Потім дуб повільно вдавив кулак у спину в'язня, якраз над ниркою, і провернув. У порівнянні з цим відчуттям, Біль у Каніні був не таким вже й нестерпним. Я більше за них обох. Я їх подужив, думав Тінь. Але у них була зброя, і навіть якщо якимось чином йому вдасться їх убити чи знишкодити, він все одно залишиться замкнений із ними у цій камері. Але у нього буде пістолет. У нього буде два пістолети. Ні. Дуб не чіпав обличчя Тіні. Не залишав слідів. Не завдавав невправ... невправної шкоди. Тільки ударив колоком чи ногою по тулубу обо колінах. Це було дуже боляче. І тінь міцно стискав долар із свободою в руці І чекав, поки це все закінчиться І це закінчилось, хоч чекати довелося невимовно не довго «Побачимося за пороганив, шановний», – сказав камінь «Ви ж розумієте, що, дубові, це все подобається не більше, ніж вам Ми ж усі люди розумні Як я вже, гото... Як я вже говорив, ми за, ми за хороших хлопців Ми за хороших хлопців, а от ви за поганих а тим часом, чому б вам не поспати трохи? І пора вже зрозуміти серйозність становища, сказав агент Дуб. Дубчик має рацію, сказав агент камінь. Подумайте про це. Вони вийшли і рюкнули дверима. В тінні стало цікаво. Чи вимкнуть йому світло? Не вимкнули, і лампочка все так само незмінно заливала кінату холодним світлом. Тінь пропав з по підлозі і заліз на жовтий карімат. Загорнувся у тоненьку ковдру і заплющив очі. Подіватися не було на що, тож він сподівався на сни. Час минав, йому знову було 15, і знову помирала його мати. Вона намагалася сказати йому щось важливе, але він її не розумів. Він смикнувся у вісні, і при сту його сна півсну. Він скривився. Тінь тримтів під тонкою ковдрою, затуляючи правою долоню очі вітраскового світла з-під стелі. Він не покоївся. Чи середу та інших теж зали в полон? Чи вони взагалі були живі? Він сподівався, що живі. Срібний долар холодив його ліву руку. Він його відчував там. Він його відчував весь, весь цей час, поки його били. Тінь ліниво роздумував, чому він не нагрівся до температури тіла. Зараз, коли він наполовину спав, наполовину марив, монета і ідея свободи, і місяць, і опівнічна зоря ніби переплилися у промій сріблястого світла, що осяяв його з-під немесного склепіння. І він входив за цей промій і почав підніматися вгору, подалі від болю тілесного і душевного, подалі від страху, у благословенний сон. Зі своєї далекої височини він чув якийсь шум, але було пізно про нього думати. Він вже цілком і повністю поринувся у царство сну. Краєчком свідомості Кінь сподівався, що цей шум не означає, що зараз знову прийдуть якісь люди, битимуть його чи щось від нього вимагатимуть. І тоді прийшло приємне розуміння, що він по-справжньому заснув, йому більше не холодно. Тайм -скіп. Хтось десь голосно благав про допомогу. У вісні чи в реальності тінь крутився на каріматах і у кожній позі знаходив нові місця, які боліли. Він сподівався, що, що ще не остаточно прокинувся, і зрадів, коли відчув, що сон його знову огортає. Хтось просив його плече. Він хотів попроси, попросити не будити його, дати йому заснути і лишити його спокої, але промігся лише на стогін. Цуцику, сказала Лора. «Тобі треба прокинутися. Будь ласка, прокидайся серденько. Насталі момент недовичайного полегшення». Він дивився такий дивний сон про тюрму, шахрів і занедбаних богів. А тепер Лора, будуть його на роботу. Можливо, перед роботою можна буде викрити достатньо часу на каву і поцілунок, а, а може, і не просто поцілунок. А може, і не просто поцілунок. Він простягнув руку, щоб доторкнутися до дружини. Її плоть була крижаною і липкою. Тінь розплющив очі. Звідки взялася вся ця кров? Запитав? З інших, не моя. Я ж повінця закачена формаліцегідом і гліцерином, і ланаліном. Як і інші охоронці, просто відповіла Лора. Це добре, коханий, я їх убила, а тобі краще звідси йти. Не думаю, що хтось із них мав шанс підняти тривогу, і візьми пальто, як будеш виходити, бо відморозиш собі все на світі. Ти їх убила? Вона знизала плечима і ніякого посміхнулася. Її руки виглядали так, ніби вона малювала пальцями картину, що складалося виключно з відтінків червоного. Її обличчя та одежа, той самий синій костюм, у якому її поховали, були вкриті бризками та плямами, і тінь згадав картини. Джексона Полока. Легше було думати про Джексона Полока, ніж уявити, що насправді сталося. Вбивати людей легше, коли ти сама мертва. Ну тобто тепер в цьому нема нічого особливого. Не маєш ніяких упереджень. Для мене це все ще важить. Ти хочеш тут залишитися, доки не прийде ранкова зміна? перепитала Лора. То залишайся. Я думаю, ти, звідси... ти хотів звідси вибратись. Вони под... е... подумають, що це зробив я, з цілком можливо. Одягай пальто, милий, замерзнеш. Він прийшов по коридору. В кінці коридору була сторожка. В ній було четверо троє охоронців і той, хто називався каменем. Його друга не було видно. Судячи з кривавих слідів на підлозі, двох сюди притягнули і кинули на підлогу вже мертвими. В тіневі пальто висіло на вішавці. Гаманець знайшовся в внутрішній кишені. Очевидно, його не чіпали. Лора розкрила парочку картонних коробок, заповнених шоколадними батончиками. Тепер тінь міг роздивитися охоронців. Вони носили темний камуфляж, але неодносторонні не було ніяких відзнак жодних вказівок на їхнього наймача. Так могла виглядати компанія мисливців, що вибралася на вихідні за місто постріляти качок. Холодними пальцями? Лора взяла Тіни в руку і стисла. На шиї у неї висіла золота монета, що він її подарував на золотому жлунцюжку. «Красиво виглядає», – сказав Тінь. «Дякую», – вона мило усміхнулася на комплімент. «А що інші? Серда? Всі решта? Де вони?» Поки він говорив, Лора жменями передавала йому батончики, і він розпихав їх по кишенях. Тут нікого більше не було, купа порожніх камер в одній ти. І ще в одній був чувак, який вирішив усамітнитися там із порно журналом. Бідулашний, так злякався, ти вбив його, поки він дрочив? Вона знову знизила плечима. Мабуть що. Невпевнено почула е, невпевнено почала вона. Слухай, я просто переживала, що тобі роблять боляче. Хто же має про тебе дбати? А я обіцяла подбати хіба ні? «На, візьми ще ось». Вона дала йому хімічні грілки для рук і ніг. Це були е, тоненькі подушечки. Зриваєш печатку, і вони нагріваються до температури трохи вищої за 36,6. І тримають тепло годинами. Тінь заховав до кишені їх. «Подбати про мене?» Отак, так, ти подбала». Вона погородила його пальцем над лівою бровою. «Тобі боляче?» «Ні, все гаразд». Він штовхнув металеві двері. Двері заскрипіли повільно. Причинилися... Вихід був десь на метр над землею. Тінь зіскочив і відчув, що у нього під ногами хрустить, що схоже на гравій. Він обхопив за талію і зняв її на землю. Він мільйон разів робив це й раніше, і зараз взяв її на руки, легко не замислюючись. За гости хмар визирнув місяць. Він висів над самим обрієм «Скоро зайде». Але світла було достатньо, щоб роззернутися. Виявляється, вони щойно випросили з чорного металевого вагона, що був причеплений до довгого товарного поїзда. Поїзд стояв на покинутій тупиковій гівці, в якомусь лісі. Вервичка вагонів продовжувалася, скільки було видно, і зникала десь серед дерев. Звісно, це був потяг, можна було здогадатися. Тінь повернувся до своєї мертвої дружини. «І все-таки, чорт, забирай, як ти мене тут знайшла?» Вона повільно хитнула головою. «До своєї мертвої дружини». Вона повільнула рахтну головою, втішено його питання. «Ти світиш мені в темряві світу, ніби маяк». «Було нескладно, а тепер ти маєш іти». «Іди, іди так далеко і так швидко, як тільки зможеш. В тебе все буде добре, якщо ти не користуватись цими кредитками. Куди мені йти?» Куди мені йти? Вона відкинула скую обдженувалося злоба. Дорога в отому напрямку. Роби те, що зможеш. Вкради машину, якщо зможеш. Іди на південь. Мило. Він на мить звагався. Ти розумієш, що відбувається? Хто всі ці люди, яких ти перебила? Ага. Думаю так. Я перед тобою в боргу. Мені мене б досі тримали там, якби не ти. І не думаю, що вони планували. А... І не думаю, що вони планували для мене світле майбутнє. Ні. Думаю ні. Вони відійшли від порожніх вантажних вагонів. Тінь думав про ті інші потяги без вікон, які бачив ті, що милю, замилюю самотою вчали крізні ніч з розміреним перестуком. Він стиснув дооню довкола з срібної, срібного долара зі свободою кишені і пригадав о північному зорю, погляд яким, яким вона вивчала його у місячному світлі. Ти запитав у неї, чого вона хоче? Питати у мертвих? Іноді наймудріша річ. Іноді... Вони відповідають, «Лора, чого ти хочеш? Ти справді хочеш знати? Скажи мені, будь ласка». Лора подивилася на нього мертвими синіми очима: «Я хочу знову мати життя. Не це мій зернене півіснування. Я хочу жити справжнім живим життям. Хочу знову відчувати, як б'ється моє серце. Хочу відчувати, як кров пульсує моїми жилами. Гаряча солона, справжня. Це дивно. Це життя ти думаєш, що не можеш відчувати, як у тобі струмує кров. Але потім воно зупиняється і виявляється – можеш». Лора потерла очі рукою і мамихіть, вимастила це кров'ю. Слухай, я не знаю, чому це зі мною сталося, але це дуже важко. Цуцику, ти знаєш, чому мертві виходять на вулиці ночами? Тому що у темряві простіше прокинутися живими. Але я не хочу, щоб мені доводилося прикидатися, я хочу жити. Я не розумію, чого ти від мене, від мене чекаєш. Зроби це милий. Ти придумаєш, як з цим впоратися. Я знаю, ти придумаєш. Добре, я спробую, але якщо я щось придумаю, як мені тебе знайти? Але її вже не було. Та й взагалі не було нічого у цьому лісі, крім світло-сірого небокраю, який вказував йому, де схід, різкого родневого вітру і самотнього зойку, який міг бути плачем останньої нічної пташини, а міг криком першої світанкової. Кінь повернувся обличчям до сірої смуги на видноколі і вирушив на схід. Кінець шостого розділу.